Érdekérvényesítés. Lakossági akaratok. Társadalmi nyomás. Közösségi akciók. Demokrácia most a Civil rádióban az FM 98-on. Megerbányígész vagyok. Folytatjuk a múlt alkalommal két beszélgetésünket Elcsei Attilával, az Európai Közép Folyóirat szerkesztőjével. Most hiszem ez a címed lesz most talán a legfontosabb, mert ez a folyóirat, ez valami újat hozít a e, szellemi e, e, világunkba. És Jó hát, estét kívánok mindenkinek! Amiről pedig ugye beszélgettünk, az, az a harmadik útnak egyfajta gyakorlati e, ígérete, vagy javaslata arra, hogy mit, hogyan kéne csinálni, és ezzel kapcsolatban átvetted ö, a, a gazdaságnak. És hát inkább a gazdaságról beszéltünk, az hiszem, annak a fő vonásait ennek alapján. És abban maradtunk, hogy van egy listánk, amit te hoztál nekem, gyakorlati eljárásokat címembe, különböző javaslatok vannak, és hogy ezt fogjuk ma ö, ö, megbeszélni, de amint említetted, azért ez sem olyan egyszerű. Igen, tehát az, az egésznek az alapja az, hogy, hogy, hogy egy, a természettudományos szemléletmódból, amit mi megtanultunk az iskolában, egyetemeken, ami még mindig uralkodik, ebből az a, az a téves gondolkodási szokás kul ki, hogy, a, hogy a, az e, van elmélet, és van a gyakorlat. És, és, e, és akkor ugye a gyakorlat nem biztos, hogy beváltja azt, ami az elméletből következik, mert az elmélet szerint a természettudományos megközelítés szerint először egy hipotézisből, egy feltételezésből indul, és akkor valaki okos emberek ott kiokoskodják zárt szobákba, hogy mi, mi lesz a tuti, és akkor utána kipróbáljuk a valóságban. Ez, hát ez a természettudományos szemlélet, mint korszak, ez bizonyos értelemben kifutotta magát, és most egy, egy új irányba kéne átalakulnia, ami mondjuk úgy, hogy szellemtudomány, vagy egy spirituális irányba kitágított tudománynak kell átvenni ennek a helyét, ami nem azt jelenti, hogy kidobjuk a természettudomány eredményeit, hanem azzal szembe kell nézni, hogy a természettudományos módszer, aminek a kifejlődése nagyszerű elmék által ment végbe az elmúlt évszázadokban, az képességeket adott nekünk, méghozzá arra, hogy objektív ítéletet tudjunk mondani. Tehát a természettudósok, az igaziak, azok, azok azt tanulták meg, hogy a saját szubjektumunkat hogyan zárják, zárják ki egy megfigyelésből. Ez nagyon klassz, ez működik, de csak a halott természetre igaz. Amint elevent akarunk, akár élőlényről legyen szó, életfolyamatról, vagy társadalmi területről, ott, ez már nem érvényes, és ezt nem vettük észre, száz év óta nem vesszük észre mm -hmm. és most egy, egy, egy csak egy, majd még vissza fogok utalni, hogy ezt a problémát ezt most múlt pénteken a műcsarnokban volt egy ilyen értelmet tudományos konferencia, ahol ezt a problémát én provokatíve fölvetettem erre majd visszakanyarodhatunk tehát, hogyha a, a szellemet, az érzékfeleti szférát valóságosnak tekintjük, már pedig az, akkor egy, egy szellemi jelenlétre alapuló cselekvés, az máshogy működik. Be kell hoznom azt a fogalmat, hogy megismerésből cselekvés. Tehát, ha valaki egy meg, valós megismerésből felismer egy a valóságnak egy, Megnyilvánulását, akkor abból egy azonnali cselekvés következik. Tehát, egy ha valaminek az igazság tartalmát, e, Hát, hogyha maradunk, maradhatunk ennél. Pontos, no, ami nagyon egyszerű dolgot, ami rám ezért rávilágít a dolognak a mélységére. Ezt e, e, inkább csak ilyen csak anekdotázással tudom, pótolni, mert, mert Maková volt egy ilyen személyiség, aki ezt a megismerésből cselekvést maradéktalanul e szerint élt. Uh -huh. Tehát őben nem volt sosem félelem, hogy most egy elkövetkezendő cselekedete az, az milyen vihart vagy hullámot fog okozni, hanem egy adott pillanatban van itt fölismert, azonnal lépett, és Ettől mi, a, a, akik a közvetlen környezetben voltunk, nagyon sokan mirémültünk meg, hogy Úristen, mi lesz ebből? Hmm. Ő pedig ezzel nem foglalkozott, mert, mert az a szféra, ahonnan ez a, ez a, ezt az impulzust kapta, azt vehetjük úgy, hogy, a, hogy egy, egy, egy, egy angyal a nyakába hmm. ült egy ostorral, és őt arra hajtotta, hmm. hogy már pedig ezt kell tenned, és ő akkor nem is gondolkodott, mert akkor, ha már elkezdett volna gondolkodni, akkor ugye a tett halál az okoskodás, tehát ugyanakkor persze ez nem jelenti azt, hogyha valami, valaki egy, egy szellemi szükségszerűséget felismer, akkor ne gondolja végig minden részletében annak a megvalósítását. De egy a lényeg, hogy ez a ez a megismerés során, hogy én elválasztom magam a a tárgytól, és az, így keletkezik az elmélet és a gyakorlat, ez, ennek ö, át kell alakulnia. És akkor, akkor, ha egy igazságot fölismerek, abból rögtön cselekvés következik. Tehát, ha múltkor, amikor beszélgettünk, valaki annak egy részét megértette, annak a valóság tartalmát, abból rögtön elindul benne egy. egy elkezd benne dolgozni, és abból előbb-utóbb cselekvés születik. Mm -hmm. Na most, mert mi most ugrunk egy hatalmasat, és itt a gyakorlati eljárások című mit tudom én, tizenvalahány pontos cselekvési tervet húztam elő, ami egy, egy, egy könyvnek a, mit tudom én, a 150. oldal környékén van, <gül> <gül> És akkor mi úgy teszünk, mintha az előző 150 oldalt már betéve tudnánk. Igen. Kísérletet tehetünk rá, és akkor ilyen, ilyen megint vissza kell ugranunk az elejére, hogy akkor mi a francis ez, amit itten fölolvasunk. Mert egyébként van értelme, tehát mi is erre tettünk kísérletet egy novemberi hétvégén, azt mondom, hogy, hogy ezen gyorsan végigfutok, annyi időnk van. Az, bocsánat, Igen, az, arra ehem. alkalmasak ezek a pontok, hogy abból vissza idézzük azt, hogy milyen fajta mondjuk szellemi háttér vagy, vagy megértés vezethet egy ilyen dologra. Na, ha jól értem, amit mondasz, nem vagyok benne teljesen biztos, nekem egy kicsit olyan amit mondasz, hát a művésznek a hozzáállás, hogy a művészek az Fölülről. Valannan kapja az ihletet, és ez kényszeríti az alkotásra, és ez nem az ővé tulajdonképpen, de az ő különleges szakképessége hozzáértése nélkül nem válik sem művészet belőle, tehát ahhoz neki jól kell zongoráznia, meg festenie, meg rajzolnia, meg minden. <kül> egy építőművésznek is hasonló valami van, de ahonnan ő kapja tulajdonképpen a, a, az ihletet, az, az, az, az valami meghatározhatatlan dolog tudományosan, teljesen bizonytalan természettudományosan, Természetudományosan, terület, természetudományosan. Igen. De jól mondod, mert a, ugye, hogyha a Goethez megyünk vissza, Göté azt mondta, hogy a, a modern ember számára a... Egyedül a művészet maradt, ami a szellemvilággal össze egy, egy kapuncs. Mm -hmm. e, és e, másfelől a múlt hétvégén bezárt e, Micsarnokbeli kiállításra rejtett történetek e, e, kapcsán rendezett tudományos konferencián elhangzott az, ami száz évvel ezelőtt ezeknek az életreform mozgalmaknak az egyik, egyik summázata volt, hogy, hogy a, a jövő vallása a művészet. Tehát, hogy, hogy itt, amiről beszélünk, az bizonyos értelme, mert egy szociális művészet. De ez nem a mai torz művészet fogalomból ered, ahol... ahol Mindenki, ami valami, fur, aki valami furcsát csinál, az már rögtön művész, hanem a művészet eredeti jelentéséből, ami valóban egy, egy inspirált valami, és az inspiráció egészen konkrétan az érzékfeleti szférából érkezik. Itt az az átalakítási forgatók, amit mi itt fölvázolunk, az is az érzékfeleti szférából jön, csak ez most nem uralkodókon, beavatottakon keresztül, közvetítve, kinyilatkoztatásként jön, hanem mindenki személyesen tud euh, ehhez kapcsolódni, amennyiben akar. Tehát euh, én szerintem visszaad a kérdésedre válaszként, euh, igen, ezek a pontok visszatudnak utalni De, mondani, a forrással. A pontokat, majd hagyjuk, nem sokára. Ezek a pontok magukban hát logikus, megmagyarázható dolgokról szólnak. Ne nem teljesen. <gül> De mégis olyasmiről, amire én úgy, értem, úgy érzem, hogy ahhoz, hogy ezt meg tud valósítani, ahhoz kell egy ilyen egyfajta kvázi tudat, úgy szoktam mondani, hogy módosul tudatállapot, tehát egy olyan, egy, egy, egy, egy, egy, egy sokkal inkább egy, egy, egyfajta érzése kell a dolgoknak, mint az, hogy tételesen ö, mihova tartozik, mert, mert nagyon sok ebben az a finom részlet, amit csak, mert hogy együttműködni kell mert harmóniába kell kerülni másokkal, meg a világgal ahhoz, hogy ez működni tudjon. Igen, ez egy jelenlétet követel, Igen. szellemi jelenlétet, ami abban a közegben is egy jelenlétet jelent, ami, ami, akivel, uh -huh. akik között működünk, Igen. vagy akiktől azt várjuk, hogy, hogy partnereink legyenek. Tehát most mondok pár ilyen pontot, amit ami hangsúlyozom, hogy ez nem egy program, Szó sincs róla, hanem, hanem hogyha neki kezdünk, akkor, akkor egy bizonyos sorrend adódik, amit, amit nem lehet össze-vissza cserélgetni, mert egy, egy organizmusnál is van egy belső felépítettség. Tehát az első, a gazdák a közös valuta területen összefognak regionálisan a termelés szempontjai mentén, mint tulajdonosok.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 ott van a, a mi szocialista igen, múltunkra nézve. De mi a különbség? TSS TSS, igen. Tehát az, hogy, <gül> hogy, hogy az átalakítást a mezőgazdaság területén kezdi. Uh -huh. a, de ki az a gazda, aki hajlandó összefogni másokkal? Ugye, ha nem kényszerítik, vagy ott hát kényszerítették. Igen. <gül> Csak az a gazda hajlandó, aki ennek a, a, a, valós, a valóság által megkövetelt ö, megvalósításáról meg van győződve. Tehát ez ele, alapfeltétel. De miért a mezőgazdaság területén ö, kezdődik? Mert, ö, mert a mai ö, értékfogalom és értékképzés... Az, az teljesen torzan látja a gazdasági folyamatot, és ahhoz vissza kell menni a gazdasági ősjelenségig, ami, ami pedig a múltban ö, született, amikor a, az önellátó gazd, gazdálkodás munkamegosztásos gazdasággá változott. Amikor megjelent az értékképzés két pólusa, a természeti alap mellett egy szellemi teljesítmény, ami szervezési értékként Megjelent, megszervezte a munkát, és létrejött a munkamegosztásos gazdaság. Előtte nem volt gazdaság, vagyis az egy, egy önellátó gazdaság volt, de mai értelemben ezt nem lehet gazdaságnak mondani, mindenki a saját szükségletét kielégítette. Na most, és ez, ez a, a természetre fordított munkával kezdődött, és az finomodott tovább, és nem tudunk egy, egy bármilyen egy organizmusnak a bármennyire elfajult betegség állapotát sem gyógyítani, anélkül, hogy az organizmus egészséges működéséről ne lenne képünk, és az vissza kell mennünk az ős képig, az ős állapotig, ahonnan ez kifejlődött. És ez az első lépés ahhoz, tehát ennek az az ismeret feltételezi ezt az első lépést, hogy hogy nem úgy látjuk, ahogy a mai közgazdász látja, hogy hát a mezőgazdaság egy, egy ilyen ballaszt, egy ilyen haszontalan valami, amit az ipar ö, hasznából, az állam közbeavatkozásával lélegeztetőgépen gépen tartunk. Ez egy, ez egy teljesen torz valami, ö, amit ha helyére teszünk, akkor kiderül, hogy először a mezőgazdaság ö, miben létét, és ö, az ott működőket kell szemügyre venni, és azt a folyamatot, hogy a mezőgazdaság hatékonyabbá a tételével, hogyan mennyi ember szabadul fel abból a munkából, és válik alkalmas arra, hogy az iparban, vagy a szolgáltatásban, vagy az invatériai szférában dolgozzon. Hatték egy megjegyzés, ezt pont a Európai Közép egyik számából olvastam, amit kaptam tőlen, hogy egy, egy hoztatok egy gyakorlati példát, ami rámutat ennek a a, hogy a mezőgazdaság mennyire ballassz ennek a hamiságára, hogy amikor 15 forint termelőjáron nem képes sokszor a termelő az almáját átadni, addig 400 forint a a piaci ár. A, a piaci ár. És ö, mindenki rendkívül sokat keres, a sokszorosát, a nagyságrendekkel többet, mint ami a mezőgazdaságban marad. És akkor ezek után azt mondjuk, hogy hát ez, ez, ez nem hatékony, ez támogatni kell, mert ezek még így is élnek, hát ez nem jó. És közben van egy elképesztő érték különbözet, ami mindenfajta közvetítő munkából tevődik össze, vagy feldolgozó munkából. Igen, ami, aminek a, az árképzése is véletlenszerűségeken és egy, egy, egy nagyon nagy mértékben manipulált piaci közegen múlik, és hiányzik az, hogy a termelő és a fogyasztó valamilyen módon egy, egy intéz, intézményes módon találkozzon, és, és a szükségleteket és a termelést egymáshoz igazítsák. Sőt, annyira hiányzik, hogy az alma egy része, hogy amit olyan alma lé, vagy nem tudom mi formájába kerül az emberek asztalára, és eszükbe se jut, hogy az almát naturális formájukba egyék, hanem mondjuk isszák. Ami, ami természetesen a élettani értékének már a töredékét adja vissza, pedig igazából a friss almát, ha ennék, és itt a frissen is hangsúly van, hogy nem a 2000 km-ről hozott almát, hanem a a szomszédból, vagy a környékre hozott almát kéne enni. Tehát az egész el van hibázva, tulajdonképpen. Igen, minden, mindenben egyébként... És már a fogyasztó is már teljesen tév igényekkel van, tulajdonképpen. Azt, azt mindezeket a szimptomákat, amiket elmondtál, az a, az a... szerintem az lenne a fontos, hogy ezt nem morálisan ítéljük meg, hogy jaj, de csúnyán viselkedik uh -huh. ez meg a megamaz, mert ebből a működésből ez következik, hanem, hanem a, a mélyére menni, hogy, hogy egy, egy ilyen profitorientált rendszer milyen torzfogyasztási szokásokat épít ki bennünk, és akkor, akkor vissz, visszajutunk oda, hogy, hogy mitől vált ilyen torzá, és akkor a, ugye az egészséges állapotig el tudunk menni. Ha, ha csak fölháborodunk, hogy ez is milyen gazember, az is milyen azzal nem sokat jutunk előre, mert ők kihasználják és tulajdonképpen teljesítik azt a kényszert, amiben vannak. Tehát ugye a, a, ez az első, hogy a mezőgazdaságban lehet a társulásokat létrehozni, aztán itt nem olvasom szó szerint az egész szöveget, utána az iparban az ipari és szolgáltató üzemek is ágazaton belül társulnak egymással, majd ezek még magasabb szinten és amikor már ezek az alulról, tehát nem felülről kóhozosított erőszakkal létrehozott társulások, hanem alulról önként létrehozott társulások egy bizonyos területet lefednek, itt így egy közös valuta területről van szó, amit most nagyon egyszerűen nevezzünk a nemzetgazdaságnak, a nemzet negatív felhangjaitól függetlenül, már akiben van ilyen, de a gazdaságban ez nem tényező. Ö, akkor... De ez ö, lehet olyan nagy is, bocsánat, mint mondjuk az euró övezet egészében? Mert ö, ugye az egy valuta övezetnek számít, vagy a terület akkor... De az, az, az egy mesterségesen ö, ö, kreált dolog, ami, ami, ami próbál ö, tulajdonképpen évszázadokkal előre rohanni, de vagy de, tulajdonképpen én azt mondom, hogy ne azt vegyünk példának, hmm. hanem ami ami e, szervesen, természetesen kialakult, e, mondjuk ezek a történelmek kialakult e, országok, régiók, uh -huh. e, és akkor ezek, ezek tudnak, tudnak gyógyulni, még akkor is, hogyha egy természetesen kialakult régiót mondjuk egy világháború fölszabdalik uh -huh. de akkor is az ott van, és felismerhető, hogy az egy uh -huh. valaha egy gazdasági és szociális egység volt. Tehát, hogyha létrejön a mezőgazdaságon és iparon belül is egy, -egy ilyen ö, társulás ö, és egy bizonyos nagyságot elér, akkor ezek már egymással is együttműködésbe tudnak lépni, és csak azután fordulhatnak az oktatás és intézmények felé, és a jelenlegi létező állami ö, intézmények, vagy központi kormányzat felé. Mert akkor ö, áll föl egy olyan struktúrának a váza, ami már egy, egy átalakulás lehetővé tesz azért, hogy az állam a mai mindenható központosító szerepéből tudjon lépni, mert ö, ugye egy átalakítást ö, csak akkor lehet egészségesen végrehajtani, rajtani, hogyha tehát az állam vala, valamon akkor tud kivonulni, hogy jelen van már egy működő iniciatíva hogyha kivonul, akkor vagy összeomlás lesz, vagy, vagy káosz lesz belőle, vagy a, vagy a, a, ugye a vadkapitalisták földzabálják azt a, azt a területet, és akkor még jobban romlik a helyzet. Tehát ezzel az első néhány ponttal ö, ennek a szerves felnövekedését ö, lehet ebben nyomon követni, ami más logikán épül föl, mint egy, mint egy egységállam, ahol, ahol tulajdonképpen mindezek a területek kontroll alatt vannak, de egy központi akarat kontrollja alatt. Itt pedig önigazgató uh -huh. szférák egymásra épülő együttműködése jön létre szabadon. És akkor a következő fejezet az már a pénzteremtésről szól, tehát nem azzal kezdi, hogy ah, söpörjük le a rendszert, forradalom, és akkor, akkor a bankokat kergessük el, és nem tudom én mi, hanem ha már ezek az alapok megvannak, akkor egy másfajta pénzteremtésnek kell felváltani a jelenleg. Itt azt írja, hogy a pénzmennyiség a népesség számosz kötendő, az individuumok nevén lévő, a közös valuta területen nyitott számlákra való hitelezés azok szociák voltáival. Na, ebből megint nem értettünk semmit, de a következő mondatból már inkább. A valuta területen lévő bank pusztán pénzkönyvelést végez. Tehát itt egy bankról van szó, ami mondjuk így egy központi bank, és csak pénzkönyvelést végez, vagyis. Nem gazdálkodik, és nem teremt pénzt. Tehát ha nem gazdálkodik, az azt jelenti, hogy a jelenlegi bankok a gazdasági erejüket kihasználva megjelennek gazdasági szereplőként, tőkésként, és vásárolnak, és, és még a, a gazdasági hatalmukat növelik tehát visszaélnek a monopól helyzetükkel, és ebből, ebből gazdasági hatalmat alakítanak. Most itt nem, itt a bank az szolgáltat, és, és felügyeli a, a pénzek mozgását, tehát pénzkönyvelést végez. És a, a, a pénzteremtés az nem úgy történik, ahogy amiről a múlt alkalommal beszéltünk, hogy a, a kereskedelmi bankok ö, ö, tulajdonképpen korlátlan mértékben szaporíthatják a pénzt, és itt pénzt teremthetnek, hanem, hanem összeköttetésbe kerül újra a, a termelés és a pénzmennyiség és a népesség szám. Tehát a, a pénzmennyiség valamilyen reál gazdasághoz igazodik. Már ez önmagában ugye egy, egy válasz arra, hogy, hogy a, arra nem tudatos szorongásra, amit érzünk, hogy ez a spekulatív meg, ami már a reál gazdaságnak már a nem tudom én hány százszorosa, ami, ami a tőzsdék között kering, most már elektronikusan és globálisan, hogy ez, ez, ez a lufi, ez mikor fog kipukkadni. Tehát ezt a lufit mi leereszthetjük szép lassan, és a helyére tehetünk egy olyan, olyan pénzteremtést, ami ami a népesség számhoz és a reál gazdasághoz kötődik. És akkor itt ö, néhány ilyen, ilyen apróság, ami viszont megint egy más szférába vezet. A vállalkozások materiális termelésére vonatkozó számla vezetésének ketté választás a bebételi és kiadási számlákra. Hát ez pofon egyszerűen tűnik. Ez ezt, még az előzős tartozik. Ez még ö, ez, ez tulajdonképpen ezt ma is meg lehet tenni. Sőt, visszanézve az elő, előbb ö, említett pontokra. A mai realitást tekintve mindezt meg lehet csinálni ma is. Nincs akadálya egyik lépésnek sem. A, hát a, a, a bank kivételével az az egy tétel, ami, amihez ma nem olyan egyszerű hozzányúlni, de a, a társulások létrehozása a különböző területeken még lehetséges Amennyiben nem jött létre egy olyan merev, monopol helyzetű rendszer, ami már lefogyasztja ezt, és az robbanni fog. Itt tartsunk egy kis gondolati szünetet. Köszönöm. pedig a demokrácia. Most színű műsorunkat Bányai Géz vagyok, Elcsei Attilával beszélgetek az Európai Közép folyirat szerkesztőjében, és a harmadik út gyakorlati gondolatairól van szó, ugye ott hagytuk az előbb abba, nem volt könnyű a gondolat, hogy az az egész mai valuta, illetve bankrendszer helyett egy sokkal egyszerűbb ha értem a mondjuk úgy, hogy a teljesítményeket egymásnak vezető pénzben kifejezett teljesítményeket egymással hát számlákon vezető bankrendszere lenne szükség, nem? Tehát egy. Tehát nem kell miatt új valutát kitalálni, hanem, hanem csak meg kell a betegségét Vagyan tisztítani egy, a egy, jelenlegét. Évente, egy, <coughs> egy évente kell megállapítani majd a, a szükséges valuta mennyiségét, ami a reálgazdasággal összefügg. Tehát évente történik egy hozzáigazítás a folyamatokhoz, de ez a, ez a valuta mennyiség abban az évben. Állandó, tehát nem lehet sokszorosára dúzasztani. Tehát itt hagytuk abba, akkor utána ugye még megemlítettük, hogy a vállalkozásokban másfajta mérlekkészítésre van szükség, aminek a, ugye az egyik pontja, hogy a következő pontja az új mérlekkészítés alapján annak tagolására, kölcsönpénzre és ajándékpénzre. Na, itt ugye a múltkor ezről beszéltünk, hogy ez, ez a, a, a pénz háromféle működése, ez háromféle pénzfunkció, aminek ma sincs akadálya, hogy egy vállalkozás ezt a saját kebelén belül megvalósítsa. Ez mit jelent? Ugye az első az a vásárló pénz, vagy, vagy csere pénz, ami a tényleges áru adásvételben, cserében, vagy fogyasztásban megvalósul. A következő, ami, ami a, a már a megtakarított munkából keletkezik, mint tőke, annak az értékével adekvát, ami az elsődlegesen a keletkezik, így tőkeként, az át tud menni hitelpénzként, abból lehet az ipari termelést elindítani. Uh -huh. Tehát itt megjelenik a fogyasztási csere eszköz, az ön túl egy hitelpénz, és amikor ez a, ez a hitelpénz működik az iparban, szolgáltatásban, és annak is azt is hatékonyabbá teszi a szervezési érték, vagyis ezt is megszervezik, és ott is egy munkamegtakarítás keletkezik, az ebből megtakarított érték pedig az immateriális szféra jövedelmét fogja biztosítani, ez alatt értem a, a mondjuk a és tevékenységet végző oktatás, művészet, bármi egyéb, de a, a nem fogyasztók is ide tartoznak, a gyerekek, betegek, öregek, akik nem termelnek. És ez a, ez a háromfajta pénz funkció, ennek és a kelelkezésen... És ez ez a hármadikon? Ennek is van egy neve, a harmadik Ez meg? az ajándékpénz, uh -huh. ami, ami megint csak nem egy új kreáció, ugye a múltkor említettük, hogy, hogy a, már a, a rómaiak is ezt e, megkülönböztették, ugye a honoráriumot, uh -huh. a, ami, egy, ami egy adható, önként adható, és... E, nem kikövetelhető, és az a szellemi élet finanszírozására szolgál. Hát valamit ők már, már akkor érzékeltek ebből, hogy ez másfajta... De egy rövid közvetés. hogyha egy ilyen rendszer működne, ebben ebben nem látom nagyon elképzelhetőnek azt, hogy például mondjuk bizonyos szárok azok tízszáz ezerszeres jövedelőre tegyenek szert, mert ez nem fér bele, tehát itt, itt, itt egy zenész, aki mondjuk él a zenéjének, még a legnagyszerűbb zenész is, tulajdonképpen mondjuk mint Bach, Ka egy kapott tulajdonképpen egy, hát volt egy normális állása, tudta valahogy tartani a gyerekei, de nem volt, nem volt a nagyságához mért jövedelme mint ma mondjuk egy rockstárnak, akinek a hírnevéhez mondjuk mérhető a jövedelme, nem biztos, hogy az egy teljesítményéhez. <kül> Igen, mert, a, mert ugye a jövedelem képzés az, az <kül> máshogy történik, de ez nem jelenti azt, hogy, hogy olyan módon történne, mint a szocializmusban, hogy akkor ugye mindenkinek a szükségletét egységesen kezelte az állam, és akkor mindenkinek azonos volt, és meghatározták, hogy te mit szerethetsz. Uh -huh. Mert a szükségletek individuálisak, és fejlődnek. Tehát, ami persze ezek a túlzott luxusfogyasztások, amik, amiket ma itt az utcákon szaladgáló autókban is látunk, ezek, ezek valahol irracionálisan, tehát egy, egy, egy beteg rendszer teszi ezeknek az extremitásoknak a megélését lehetővé. Egy ilyen rendszer, vagy ez a rendszer működően az embereknek az ilyen típus igényei meg kell, hogy szűnjenek, tehát nem lesz érdekes nem, a számukra. Tehát, lehet, csak, csak nem abból keletkezik, hogy, hogy ők egy monopól helyzetből adódóan csillagászati jövedelemre tesznek szert, mert a jövedelemek nem így képződnek, hanem a fogyasztói és termelői szervezetek próbálnak egyeztetni egymással, hogy a gazdaság a szükségletekre orientálódjon, és ne véletlenszerűen vagy a profit érdek mentén termeljen mondjuk felesleget, és ezek, ezek révén a, a, az ára, árak képzése is egy egy folyamatos alkú és odafigyelés is. De ki alkuszik kivel? Ugye itt ez már átvezet a, a, a teendőknek a ugye itt nemzetgazdasági szinten is a, a, a illető szerző, aki Alexander Kaspar, aki ezt itt összefoglalta ezek ilyen szerveket, vagy intézményeket jelentenek, amik mondjuk országosan működnek, és, és egy, mondjuk egy valuta területen felügyelnek, és me megfigyelik a, a, tehát a megfigyelő szerv, ami a gazdaság társulásainak képviselőiből áll. Tehát ez egy lényeges, hogy nem egy állami tervhivatal, hanem a gazdaság szereplőiből delegált emberek, akik figyelik a gazdaság folyamatait, hogy mennyi a népesség létszáma, hányan tevékenykednek a mezőgazdaságban, mennyi az összes munkavégző száma, mennyien dolgoznak az államban vagy az immateriális szférában, hány tisztánfogyasztók vannak, és ők határozzák meg a pénzmennyiséget. És aztán, hogy ebből hogyan és mennyi hitel bocsátható ki egy adott gazdasági évben, és megfigyelik az árakat, szükségleteket, és a, ez a, ez a úgynevezett szociák teljesítését, ami a valódi gazdasági teljesítménye az egyes ágazatoknak, és a túl- vagy alultermelést. Ha ugye említetted azt a, azt a cikket a lapunkban, ahol a magyar alma termelés válságát próbáltuk, azon próbáltuk, mint példán illusztrálni ezt, ők a megoldást a mai gazdasági logikából nézve abban látják rosszul, hogy mondjuk fokozzuk a termelést. Uh -huh. Tehát a növekedés kényszerrel ellensúlyozzák, hogy, hogy nincs elég, nem, nem, tud, nem kapják meg a reális értékét. Eszükbe se jut azon elgondolkodni, hogy most ezt a helyzetet, ezt az a alma túltermelés okozta, vagy egyéb tényezők, hogy túl sok van-e, és vissza kéne venni bőle, vagy sem, vagy, vagy csak manipulált piaci helyzet, vagy mind a kettő. E, hogyha egy olyan eset van, amikor egyértelműen látszik, hogy túltermelés van, az azt jelenti, hogy, hogy azon a gazdasági területen túl sok ember dolgozik fölöslegesen. Ezeket át kell irányítani. De ezt nem úgy tesszük, és hangsúlyozom, hogy, hogy mint ahogy, ugye itt láttunk példákat a közelmúltban, hogy akkor valahonnan központilag megmondják, hogy elvtársak, akkor most innen át kell menni oda, és akkor csomagoljatok. Hanem, eh, ahogy itt a Kaspar is leírja, ezek alkú folyamatok során jönnek léteről, minden szereplő ennek a, ennek a szükségességét belátja, de nincs kényszer. Köszönöm. És akkor eh, itt a, még, ugye a végén eh, itt ahogy fogalmazza teendőkben ezt, ezt az imént ecetelt folyamatot, hogy társulásos, társulásos módon kialkudott termelés áthelyezések következnek. Tehát egy alkú, amiben mindenki aktív. Bocsánat csak. Próbáltam a adásból kivenni a kögés, de e, hát tél van. <gül> és ezt most ezt szörnyű, izékeny vagyok, igen. No, tehát, és még itt a, a, az utolsó blok ennek a, a javaslatcsomagnak vagy forgatókönyvnek, az a tulajdonviszonyok, a tulajdon tulajdonviszonya, amiről azt írja, hogy a tulajdonviszonyok időleges megváltoztatása beleértve az egyes személyek földtulajdonát, és a termőeszközök átruházása nem jár együtt pénzmozgással. Ugye ezek megint csak rémképek jöhetnek elő, hogy hát ez akkor a magántulajdon elrekvirálását jelenti, és akkor megint jön az államosítás. Nem, hanem itt használati tulajdon van. Ami adott esetben jelentheti azt, hogy egy, egy állami földalap létrejön, ami nem erőszakkal növekszik, hanem mondjuk az utód nélkül elhúnyt földtulajdonosok, vagy, vagy más módon természetesen képződő, vagyis ezek a keletkező földek, ezek, ezek egy állami földalapba kerülnek, ahonnan nem megvásárolni lehet, hanem használatba venni bizonyos feltételekkel, és egy használti tulajdonként ugyanúgy működtetni, mint egy magántulajdont, csak az átruházáskor nincs pénzmozgás. Tehát az, aki gazdálkodni tud és akar, annak nem kell tőkével rendelkezni, elegendő a képessége. De, De mondjuk ez... ebben benne van az, hogyha mondjuk ami mondjuk családon gazdálkodik, nem tudom, egy földön, és, és, és mindenki megöregszik, és nem karják folytatni, akkor ez visszakerül a Valakihez, aki majd Igen. folytatja, és nem pedig bussásáron mi eladjuk, mert, ez, Igen, és ott mert is ezt a gazdaság nem lehet eladni. A gazdasági szereplők, akik abban a társulásos területen részt vesznek, azok ö, ö, a vállalkozások vezetői fognak a, az utódlás kérdéséről dönteni, mert ők tudják, hogy ki az, aki alkalmas, és ki nem. De, mert akár egy vállalkozást is átvehetnek, tehát ezzel megvalósul az, hogy, hogy egy, egy hogy mondjam, tehát egy fölhalmozott vagyon nem el tulajdonképpen így. Igen, mert az egy, amikor uh, már létrejött egy terméleszköz, az az összesség erőfeszítésével jött létre, és, és uh, ezt tehát nem államosítják megint, hogy egy központi akármi rendelkezzen felette, hanem az átruházásáról azok a szereplők döntenek, akik azon a területen aktívak, és ebből az alulról építkező önigazgató rendszernek a, az irányítói. Tehát itt én lezárnám ezt a, uh -huh. ezt a javaslatcsomagot, mert ugye, amikor, amikor a mai adásra készítettem, akkor próbáltam, kérésednek megfelelően összeszedni, hogy akkor, akkor mi a teendő, de az világos, és itt a, a föl említett pontok kapcsán ugye mindenki rájöhetett, hogy ez azért bizonyos háttérismereteket feltételez, tehát ez csak szabadon, önként elhatározás alapján indulhat el, ehhez az szükséges, hogy minden résztvevőben világos kép éljen arról, arról hogy ez az átalakítás szükségszerű, vagy pedig egy társadalmi katasztrófába fogunk belerohanni. Ez, ez, a, ez a felismerés pedig egy ennek a, a gazdasági valóságnak, vagy úgy mondanám, hogy egy össztársadalmi, összgazdasági szemléletnek kell felébrednie a szereplőkben, ami egy megismerési folyamat eredménye, és nem egy absztrakt ideológia be biflázása, hanem, hanem a gazdaság és a társadalmi organizmus életműködéseinek a megismerése, ami egy lassú érzékeléssel kezdődik, elsősorban betegség folyamatokkal, mert, mert amit valami, valamilyen területen kényelmetlenül lérezik magunkat, azt, azt, azt könnyebb észrevenni, mert fáj, és abból tudunk majd az egészséges organizmussal következtetni. Tehát ez a, ez a folyamat, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy most, ha látjuk, hogy teszem, az 11 néhány év múlva lesz egy nagy összeomlás és egy válság, akkor, akkor most el kell kezdjük ezt a megismerést, és a, a mikro szociális területen, a saját vállalkozásainkban ezek, ezeknek a lép, kezdő lépéseket elkezdjük megtenni, és ez szükségszerűen létre tud hozni egyre átfogóbb együttműködéseket, és majd ez el tud érni egy olyan fokra, amikor már a központi állami struktúrával beszélő viszonyba kell kerülnie. De enélkül ezt nem lehet megspórolni, tehát most, most igazából a folyóratunk ezt a célt szolgálja, hogy, hogy ez, a, ez a megismerési folyamat elinduljon, és ennek az eredményeiről pedig beszámoljuk. Mm. És akkor ugye még a, a, az elején említettem ezt a tudományos konferenciát, ami, ami nagyon tanulságos volt számomra, mert... Művészettörténészek, tiszteletre méltó bölcsészek vitték a prímet, és hát én ott egy kicsit provokálni akartam a, a tisztelt jelenlévőket, azzal, hogy a, a természettudomány és a, mondjuk úgy a szellemtudomány, vagy spirituális irányba kitágított tudomány közti különbséget próbálom érzékeltetni és itt kölcsön vettem egy példát a lapunkból. Ugye a lapunk tavalyi karácsonyi melléklete, ahol Kampis Miklós beszélget Makovec Imrével, postmortem, abban szerepel egy remek példa, amit ezt a, ami ezt a különbséget illusztrálja. Tehát ugye a, a és ezt azzal is kísértem, hogy maga a rejtett történetek kiállítás ugye a műcsarnokban van, volt, múlt vasárnapig. A műcsarnok még a, a tradicionális stílusépítészet egyik remeke, hát annak idején ugye a múzeumokat is úgy, Tervezték, hogy ez egy görög tempolhoz hasonlítson. És áll ez egy téren, aminek a közepén áll egy obeliszk, aminek a tetén Gábriel Arkangyal áll. Mm -hmm. És akkor idéztem azt a azt a apátot, a Tritemius Sponheimet, aki leírta, hogy az arkangyalok <gül> milyen őrségváltásban követik egymást, <gül> mint korszellemek. <gül> És Gábriel arkangyal 350 éves regnálása az 1879-ben ért véget. <gül> És követte őt Mihály arkangyal, aki ma regnál, és a múzeum előtt ott áll a lejárt korszak uh -huh. reprezentánsa, korszelleme, akinek köszönhetjük a természetudományos gondolkodás kifejlődését. Uh -huh. De ezt most ki kell tágítanunk egy érzékfelti szférába, és itt jön a kampisféle példa, hogy ha egy oroszlánról meg akarjuk mondani, hogy az micsoda valójában, akkor akkor hát elővehetjük a Brém féle állatvilágot, és a Brém egy, egy ízig természet természettudós volt, az leírta pontosan az oroszlánt, hogy milyen hosszú, hány kiló, milyen színe van, milyen fajták vannak belőle, hogyan viselkednek, és ebből lesz egy képünk, <kül> ami bármikor fölcsaphatuk a könyvet, és ezzel szemben a amikor egy, egy maszáj fiú férfi vérik, akkor egy beavatáson kell keresztül mennie, ahol a feladat az, hogy megöljön egy oroszlánt egyetlen egy darab dárdával. Uh -huh. Na most, hát ott, ott egy egészen másfajta ismeretnek kell jelen lenni az oroszlán lényegéről, és valószínű, ugye, ha, ha, ha csak a brém állatvilágot vinné magával a fiú, akkor nem élné túl ezt a találkozást. É, hát és nem, nem azzal akarná a csapni. Igen, az <gül> nagyon ügyesnek. Ilyen. De ezt viszont egy, egy már spirituális kiképzéssel rendelkező modern ember már meg tudná talán csinálni. De és akkor nem azt akartam mondani ezzel, hogy, hogy vissza kell térni a masszáj <kül> fiú műveltségéhez, hanem, hanem ki kell tágítani a természettudományt ebbe az irányba, vagy ahogy ezt Rudolf Steiner megfogalmazta pontosabban, hogy természettudományos módszerrel végzett lelki megfigyelések. Tehát a módszert megtanultuk, de azt most egy más területen, egy érzékfeletti szférában <kül> kell folytatnunk. És itt a, a érdekes volt a, a visszhang, mert a, a jelenlévő tudóstársaság egy, egy ilyen kis furcsa csodabogárként kezelt engem, hogy, hogy jaj, de érdekeseket mondni, de furcsa. Ketten-hárman megértették, hogy miről beszélek, és, és ezt, ezt én nagyon jó aránynak tartom, ugye, mondjuk ilyen 30 fős társaságból. Csak a probléma az, és ezt is, erre is utaltam ott a, a referátumomban, hogy ennek a felismerésnek nem ma kéne bekövetkeznie, hanem száz évvel ezelőtt kellett volna bekövetkeznie, amiről Arról az időszakról szólt ez a kiállítás, ahol ezek a gondolatok már megjelentek, mm -hmm. és az az igény, hogy a teljes életünket gyökerestül átformáljuk. És ez a, ez a kitörő művészeti forradalom, ami a századfordulóban akkor lezajlott, csodálatos embereket és teljesítményeket produkált, ezt kinyírták, ez eltűnt, egy világháború lefejezte, és utána jött egy súlyos, mély materializmus, ami művészetben is jelen volt, mert eltűntek utáni új, a, mondjuk a Gödölé művésztelepnek a csodálatos butora, és lett helyette egy Bauhaus uh elemes butorcsalád. Uh és ma is itt tartunk, csak közben száz év eltelt, és lett két világháború, és most közelgünk egy harmadik felé. Mert azokat a, azt a paradigmaváltást, amit ott, ott Gabriel letette a lantot, átadta a ezt nem vettük észre, ezt átaludtuk, és még mindig alszunk, és még mindig csodabogának tekintjük azt, aki erről beszél. De lehet, hogy a kataklizmák éppen erre szolgálnak, hogy ezt a pofont Persze, szolgáltassák, csak, amitől, amitől azért egy, sokkal többen fölébrednek. Ha egy kis pofontól fölébredünk, az jó, hogyha nem ébredünk föl, akkor a második már sokkal nagyobb lesz, és így tovább tehát most egy nagyon nagy pofonnak nézünk elébe. Hát meg, meg, meg, meg ugye az most uh, nyilván érzékeltetni tudtad azt, amiről szó van. Azt, azt hiszem, hogy túlzáslan azt mondani, hogy ez, ez teljesen ebből, de talán rá lehet érezni, hogy miről van szó. Maximum. Én. És uh, azért azt, azt is meg lehet érezni, hogy azért ezzel szemben áll mondjuk az a aki védi majd a várát nagyon erősen, a mostani bankrendszer, a mostani globális gazdaság, aki iszonyatos erőt képvisel, adott esetben háborús erőt tud képviselni. Igen, igen és... mert, mert ezeket a, a nyilvánvaló válságokat, mert a válság tüneteket, azt, azt precízen, egyre precízebben ábrázolják és nevezik néven. Ezt általában nem megoldani szokták, hanem mondjuk elodázni, például egy háború kirobbantásával. Most ugyanebb a helyzetben vagyunk, tehát észnél kell lenni. Kérdésem volna, az Európai Közép interneten elérhető? Uh, reményeim szerint egy hónapon belül az európai.hu honlap uh, elérhető lesz, azon minden uh, infó rajta lesz, és, uh, és hát negyedévenként uh, jelenik meg az újság, tehát most már a idei első számon dolgozunk, úgyhogy uh, azt hiszem, hogy minden a honlapon keresztül is uh, Elérhető minden szükséges információ. És maga az újság, amit egyébként papíralapon terjesztünk, tehát ezt, ezt, ezt fontosnak tartjuk, mert a, a, az online tartalmak azok, azok sok kockázatot rejtenek magukba, és de csak annyi, hogy, hogy, hogy az érzületre utaljak, hogy más valamit papíról olvasni, és más monitorról olvasni. Ott olyan érzékfelti erők lépnek be a képbe, akiket nem biztos, hogy mi szeretnénk beengedni. Okay. Köszönöm szépen, Elcsej Attillát hallották ma, Bányai Géza búcsúzik, a jövő éten Péterfi Ferenc lesz, a demokrácia mostban civil Rádot hallották. Köszönjük. It in with my world I'll give, give you, you anything, anything everything, if everything, if you want things I've got a cloak, it's a bit of a joke There's a tear up the front